Ez a pasz kalbasi csóla kalbászer papóiz akkor kadoros 6, abbi kezet ad is, én csak hallgatni fogok, és szörnyű sok a sok törletem Igen, azt elmondhatjuk, hogy hogy ez a könyv, ez most. Elég kellemes kiadványa a kadorjátékosoknak. Sokan nagyon mindig panaszkodtak, szerint, hogy semmi jó nem jött, és... Azok a kosztiták, azok, hogy <gül> panaszkodnak. Nincs elég krumpli a vodkához, nincs elég puska a rat 4-hez, meg a rat 5-höz, tehát azok mindig panaszkodnak. De igazából szerintem, ugye a dolgokat, Azért elég korrekt lett a, a kiadás. De ne csak hallgass szerintem, hanem azért te is nézd meg itt a, a kis spoilereket. én közben pedig nyitok egy vórumot. Hát kezdjük, akkor mi is a casterrel, illetve a Kaster egységgel. Ugyanis zerkova kapott egy új kiadást. Ez számomra eléggé nagy meglepetés volt. Én megmondom őszintén, hogy én is Battle vártam, tehát most már azért nálunk is el volna egy egy Engine-es caster. Ki lett volna Battle Engine-es? Én Iruskra tippelek. Irusk az mi, mi, mi, micsodán közlekedett volna? Hát egy ilyen kocsin. Uh -huh. Azt onnan osztotta volna az észt. Karcsev, karcsev még még érdekes. Nem olvastam még a, a storyt, a fluffot. Nem tudom, hogy mi lesz az öreggel, hogy a Strakhov kommando az célba ére. Ne is spoilerezd, ha te esetleg már elolvastad. Nem olvastam, egy csak holnap jön ki. Ma van 16-a. Ha, Akkor egyből megérzi majd a bankszámlám. Mert akkor ezt, ezt már szerdámmal már úgy mehetünk le a, a klubba, akkor tesztelni, hogy, hogy már a könyv teljes egészében ott figyel majd a kis eszközünkön. Na, lássuk is azért ezt a, az erkovát. Éppen lassan megnyitom, mert ugye ez a vórum ez még mindig nem valami csoda. Hát akkor én felolvasom a statjait az első oldalról addig. Van egy hatos speedje, ami jó, hogy nem, nem lett ötös legalábbis. Ja, <gül> nem sem túlt le. Van egy ereje matja-ratja, ami annyira nem fontos. Van egy 15-ös defje. Hát az azért az egy hatos os ami elég csíra. Hmm. A ratja az egyébként meg teljesen felesleges, mert elvették tőle a, a fagyi tölcsért, úgyhogy már nem tud lövöldözni belőle uh -huh. értekes nyalábokat. És van egy 15-ös defje és egy 15-ös álmia, ami azért nem kiemelkedő, azt a Jazz School-ról is pontosan jól ismerjük. Igen, az nem ez az igazi. egyébként a teljes egészében megegyezik az eredeti Zerkobával, tehát ő hát statbeli növekedés statbeli növekedés nem tapasztalunk nála, igen. Ráagathattak volna valami kis páncéldarabkát, de inkább ezt a, a nagyon szépen megszkultott bocskai felsőt erőltették, ami bónusz nem ad. Legalább valami izét abomination kaphatott volna, hogy látják az emberek, hogy jön a gárda, az új magyar, új kador gárda, és akkor megrettennek tőle, de hát... de nem. Csak szép lett a modell. Ezt is, ha jól tudom, az új skulptoruk. A spanyol csinálta? Én nem tudom, nem követem. Én nem a... tudom. Most volt egyébként erre egy Insider is. Uh -huh. 3D-s programmal sculptolták, az biztos, és azt hiszem, hogy ez a spanyol, spanyol csávó csinálta. Uh -huh. Ketten csinálták, egyik csinált csinálta Zerkovát, a másik pedig a két River Guardot, a Dum River testőrséget. Uh -huh. Ami most már akkor egy kicsit előrébb visszaladtunk, ugye ez egy osztag lett, ami már van Kadorban, a Buci 3. Mindenki nagy kedvence. És ezek veszélyesebbek, hogy kevésbé veszélyesek. Én nem látom bennük annyira az erőt, de ezek nagyon más, hogy játszanak azért, mint a Bucher 3. A 3 az egy klasszikus tank. Zerkova meg egy, meg egy e eddig ugye egy ilyen szuperszóló volt, ami ott maga próbált meg intézni egy-két dolgot több-kevesebb sikerrel. Most ezek még mindig szerintem egy kicsit talán supportabbak lettek. Talán egy kicsit azért a Doom Reaverek, azok, azok már ütni is tudnak. De amit még mindig tud Zerkova az, hogy, hogy úgy elintéz dolgokat. Uh -huh. Na nézzük a második oldal a kártyájának. Neked betöltött közben? Igen, betöltött már. Akkor... Még az elején ugye azt azért mondjuk el, hogy 7 darab fókusza van, ami szintén nem lett több. A, és kadorban a, a felső, felső határ. Úgy látszik, tehát milyen hélis, nyolc is fókuszos magasságokban soha nem fogunk eljutni, de dekadorban ez, ez egy nagyon kellemes szám ez a 7. Illetve, hogy az Orgot kardja, az 12-es erejű lett, ami már ugye a Sorsana a 13-as erejűre is panaszkodtam, hogy az csíra, uh -huh. úgyhogy ez még annál is csírem. Hát legalább a bornak jó lesz, hogyha őt üti. Igen. De pof hetes, hmm. mert a, az ereje viszont nagyon alacsony. BBZ-hez el kéne járni egy kicsit. Igen, és a táplálkozás is nagyon fontos. Igen. Jó. Enképp itt. Na nézzük tovább. Azt mondja, hogy a másik oldala úgy kezdjük a self-sacrifice. Erről te tudsz többet, hiszen ez trollokban... Nagyon-nagyon jellemző. Hát egy, egy egységem van ott, de ugye az az egység minden meccsen szinte ott van, a creelstone Ott is úgy van megoldva, hogy csak a, egy, egy modellnek van ez az képessége, itt is így van megoldva, csak Zelkovának van self-sacrifice, self úgyhogy a, hogy a Doom meghalnak, ők nem tudják Zelkovát levenni maguk helyett. Egy, az vicc, lenne még szép. Vicces szét. lenne, hogyha már unod a meccset, és már csak <gül> Szenved és van, akkor. De akkor. Nem meg, egy egy, azt mondod, hogy lelőnek egy Dumrévert, de nem, nem működik sajnos. Úgyhogy csak amikor az a Disabled-re kerül, és hogy mi a Disabled azt megtaláljátok a Rudinak az új magyar nyelvű útmutatójában, ami elég szépen alakul. Szóval, akkor levehetsz egy dumrivert és aztán visszagyógyulsz egy seppontot. Hogyha nem tudsz gyógyulni, mert mondjuk pont a butcher effektjétől, szenvedsz a review szonszor, akkor viszont ez nem ér semmit, de a játék 99%-a ellen azért ez működik, és vissza lehet gyógyulni, szóval ez még plusz két ütés az assassination végén. Hát nem, valószínűleg úgy lesz, hogy nem ment meg, a haláltól, viszont az, az ellenfél nem fog rámenni az assassination akkor hogyha nincs neki elég ereje, hogy annyi ütést leadjon, ergo ez tényleg olyan, mint lenne plusz X valamennyi páncél, vagy plusz annyi HP. Szóval úgy fog működni. Ez, ez vagy... még talán jobb is egyébként, mert ez nagyon zavaró tud lenni. páncélnál tudsz számolni, hogy mekkora, Demi middle output-ot kell odavinni. Jó, persze a kockák ott is beleszállnak, a magas defnél, tehát ez inkább magas defre haj hajazik, ahol ugye az az erőforrás, hogy mennyi ütést tudsz leadni. Hmm. Mert hogyha elmisszeled a magas defet, akkor kell venned még ütést. Szóval. Ez inkább ahhoz hasonlít szerintem, mint plusz chef ponthoz vagy plusz armhoz. Így van, és ami még fontos, hogy enemy attack való sérüléstől véd, szóval hogyha kigyújtanak, vagy korróziót kap a zerkova, akkor ez nem fog bekapcsolni, hogyha ezektől halna, valamint hogyha hozzá csapnak egy másik figurát, akkor a terel damage sem számít enemy attack ezért arra se számít a Self-Sacrifice, úgyhogy ezzel érdemes odafigyelni, hogy ne úgy rögzüljön, hogy ha meghalok, akkor más hal meg. Ez egy ilyen háromszavas, de nem ezt mondja a szabály. De egy csomó mindentől megvéd, de van pár dolog, amivel ki lehet kerülni. Ugyanúgy Magic Bullet és elektrolípek sem, enemi attakok, -ok, úgyhogy azok is elvihetik az utolsó HP-kat, és a Dombréverek pedig csak ott állnak és végignézik az egészet. És, és röhögnek, hát, ja. vagy, vagy mérgesen morognak. Jó, a következő szavály, Warcaster Unit, leírja, hogy Zerko és a két River alkotja a unitot, és itt jön az első táp, Igen. igen. Ward nem lehet spell targetálni, ez nagyon fontos. Nem, nem is kell, nem lehet targetálni. Igen. Ugye eddig, eddig az volt, hogy spellvordos volt, a Doom River, tehát őket saját és ellenséges spell sem tudta targetálni, de most bejött a menódból ismert Sacred Word, ami azt mondja, hogy csak enemi nem tud minket targetálni. Tehát ezt az egységet lehet buffolni. Így van, így van. Van még egy Greylord szabály is itt, aki mondja, hogy Grey, Greylord modell ez különféle spellek, effektek, targetelés lehet fontos. Nem tudom pontosan, hogy van-e ilyen, ami a Zerko hatna, de valószínűleg majd a jövőben lesz valami. Mert ha nem is lesz, a lehetőség megvan, hogy ha hason rá valami jóság. Aztán van egy Inspiration zárjelben Greylord szabály, az Inspiration ugye Fearless ad Model Pay Unitbe, Command Rangebe, és ugye a zárójában meg... Hogy kékre hat, az van. van. És ez meg. nagyon jó. Ez nagyon-nagyon erős egyébként, mert a Doom river nagyon szereti használni Zerkova, ugye a saját Doom river is félelmet keltenek, és ezért igazából ez egy, egy nagyon durva gyengeség, rengeteg figurát nem lehet biztonsággal vinni Zerkova mellé, de a legtápabbakat, a greylord azokat lehet, hiszen Hogyha olyan közel kerülnek Zerkovához, hogy már megijednének a dumri vereitől, akkor sem tudnak elfutni, hiszen mellette Zerkova maga meginspirálja. Tehát valami nagyon faramuci szituációnak kell bekövetkeznie ahhoz, hogy, hogy itt kommand csekkes problémáink legyenek. Hát, hogyha ja, széthúzod a, dumri, a Zerkova egységét és aztán a Zerkova egységének a külső részén e Érintkezik a Lord, akkor az Igen. nem lesz jó vége. Megijedhet, úgyhogy ezek a Zerkal Doomrievere is három incs ijesgetnek. Igen. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez egy nagyon-nagyon jó szabály. Mert jellemzően egyébként a sima Lordok, -ok, a Ternionok, azok, azok azért bőven másodvonalas figurák, uh -huh. tehát nem arról híresek, hogy ezek ott nagyon előrohangásznának. Úgyhogy, úgyhogy komandon belül nagyon bátrak tudnak maradni. Mennyi mondjuk van ezeknek a Greylordoknak? 8-9? 8-9. A, a kis lovasoknak 9-es, mert azok meglepően bátrak, és a, a sima Terniónoknak én fejből egy 8-ast satszolnék. Uh -huh. Rendben. És aztán még van a kardja a Zerkovan néninek, ami áldott, ezért átüti az Ármot és Defed buffaló spelleket féli az Erkenshieldeddel, most már kapod majd a... Igy van, a kolosszát a le lecsapja az Erkona. 12-es erejű. <gül> Nem. <gül> <Igen>. <gül> Jaj, minden kolosszál rémele van ezt az er Hát igen. Három a belje van. Na nézzük a spelleket <gül> sorba. <gül> Benishing World, az a szegény embernek a epikeirisze Ugyanis le lehet venni friendly modell per unitról enemi ápokeket. Azt is, meg ugye. Meg ezért, mellett ugye ez is uh, szacred ad, Tehát nem lehet ellenséges varázslatokkal, és animusokkal támadni a baráti modellt és egységeket. Ugye ez is fölmegy a Zsoldosokra, nem kell hozzá Friendly Factionnek lenni. Uh -huh. és, és egy nagyon olcsó. Ez, ez, egy, ez egy nagyon kellemes varázslat, egyébként. Ez a régi kovárnak nem volt meg? De figurát. meg volt, meg volt neki. Jó, következő. Dissolution bold ez is valami coc, ha jól tudom, cocnál jelent meg először, hogyha eltalálunk vele egy figurát, akkor azon nem lehet ö, varázslatokat arkanódolni szép magyar kifejezéssel élve. Ezen kívül egy 8-ra ható 12-es hofon. Uh -huh. Ugye, és nem csak átnózás, hanem ugye a csenelezés általánosságban megakadályozza. Ez ugye akár a légiós mecsapban is szám számíthat, mert ugye ott a, a vajlok, amikor meg, meglőnek a, az okulusza bízteket, vagy modelleket, azon keresztül tudnak. Úgyhogy meg aztán akár a saját modellünkre is elvarázsolhatjuk, hogy megakadályozzuk ezt a dolgot, mert ugye úgy, úgy is járhatunk, hogyha akár a saját kolosszálunknak ben vagyunk a frontárkjába, akkor az while meglövi, akár 10 inch egy ilyen oculus-ra, és a saját kolosszálunkon keresztül nyom, nyom ránk pár spell most a Scornban is van ilyen trükk, ha jól a, emlékszem. Igen, ugye magára, az Valkovára nem hatnak a spellek, szóval nem targetelhető, de azért jobb, hogyha az eszköz az eszköztárunkban van, akkorra, amikor, amikor használni kell. Úgyhogy következő. Az egy Horfrost, ami viszonylag drága, háromba kerül, 8-ra 6, és egy hármas AoE, ami 14-es erő, tehát gyakorlatilag itt a Kador ágyút kell elképzelni. Egy ilyen támadó varázslat, ami viszont nagyon fontos, hogy cold damage ad, és kritikusra az AOE-ban mindenki lefagy uh -huh. egy körre, ha csak nem immunisak a hidegre. Ugye ez Vale egynek volt meg már régebb óta, és annak emlékszek, hogy a Dávid rengeteg assassination-t csinált így, horfrost mert rávarázsolta, az természetesen lefagyott, és aztán már nem volt gond a befejezés. Én próbálkoztam vele, eddig még nem jött össze a crit, de még nem adtam fel a reményt. <gül> Na most ugye azért nagyon jó ez kuvának, és azért mehet rá ezekre a stratégiákra, hiszen a következő varázslata, ami szintén nem olcsó, háromba kerülő, Hokkult Visperz, ez egy új varázslat, és ez lett elszpoilerező, csak nem lehetett tudni, ki fogja kapni, azért lehetett sejteni, hogy Zerkova. Liga végén. Aha. Ez azt mondja, hogy a baráti frakcióbeli modellek egy plusz kockát, tehát nem busztot, hanem egy additional die kapnak minden mágikus támadásukra ebben a körben. Ezt Zerkova is meg fogja kapni, hiszen mindenki benne van a saját kontrolljában. Így négy kockával tudja küldeni a Horfrostot. Ugye a sanyit nem tudja rárakni, mert, mert e, akkor először az occult vizperzzel kell kezdeni. Tehát nem a Horfrost lesz az első varázslata, de egy négy, négy kockás atakkal fogja küldeni ő, ami kritre fagyaszt. Uh -huh. Az nem rossz, nem rossz. következő spell, Sacrificial Lamb, az áldozati bárány. Egy darab élő Faction modellt kontrollériában le kell venni a pályáról, és aztán minden Warjack a Battle -ba és a Kontrollzónába kap egy darab fókuszt, és ezt csak körönként egyszer lehet használni. Ez se rossz. Hát én ez szerintem ez, ez egy ilyen, valamit adjunk, hogy legyen valami jack, búztoló dolga is, de én, én ezt nem látom. Se, se effektívnek nem látom, se jónak nem látom. Ugyanis, hogyha van olyan jackem, és Kadorban még mindig a, itt a túlárazott jackeknél nem, nem lesz azért két-három jacknél több, akiknek egy fókusz szeretnék adni, hogy hogy ez effektíven működjön, akkor ezt nem, én nem, pláne Zerkovánál én ezt nem Cold dal fogom megoldani, én ezt nem, nem igazán látom. Hát ez pluszba megy rá, de gondolom akkor nem akarsz kettőnél több jacket hozni, de leginkább egyet. Uh -huh. Tervezel? Zerkovával igen, mert, mert itt, itt a könnyű lovasság az nagyon drága, viszont azt kihagyni Zerkovával, az szerintem butaság. Aha. Uh -huh. És az utolsó spellje, ez a Fiona-ból ismert telgesmark, ahol egy bármilyen friendly modellre rávarázsuk ezt a telgesmarkot, és aztán onnan lehet arknódozni. Igen, és ez egy szintén egy upkeep uh -huh. ez Ez, ez ugye ez jó. végre arknód kadorban mondhatnánk az emberek, de igazából én nem ennek örülök a legjobban azért az Erkovánál. De, de jó egyébként, jó. Jó, vannak nagyon gyors egységek, eliminátorok, akik elég messzire el tudnak futni, hogy utána a megfelelő pozícióból menjen egy horfroszt Az azért nem lehet rossz. Én, én arra gondoltam, hogy egy olyat fölépíteni, csak még ezt gyere, le kell tesztelni, mert, mert ahhoz azért kevés vagyok, hogy, hogy mindezt fejben lejátszom, hogy koszitákat hozni vele uh -huh. zerkovell és a, egy kellemes 14 inchről kirakni a koszitára a Márkot. Hát a telges az csak range hat. Igen, ja, igen, igen, igen, range hat. Na tehát az, az volt a játék, amit olvastam ezzel, hogy kirakod a mondjuk egy epikei részre, mert friendly modellerek megy, nem pedig friendly faction Kirakod uh -huh. a márkot az első körben, és a második körben, amikor bejönnek a kosziták, akkor akkor az Eris-szel rakod, hatintott tovább róla a telges márkot a még jobb helyzetben lévő koszitára. Uh -huh. Én egy ilyet olvastam. E... Hát végül is, akkor upkeep kell egyért, vagy sanyit talán ingyen tartja és kettőjel átrakod, és aztán még mindig van egy darab busztolt horfrostra Fókuszod. Ami... Kell nem egy occult whispers, e és akkor... Az, az már nem, nem jön ki. De kell egy... De, de, de, de a telg, a telge, telges kettő, occult whispers 3, uh, az öt, és onnantól kezdve már csak kettő marad. És akkor uh, az úgy már nem olyan. Igen, de, de azért lehet elég, mert egy, igaz, hogy csak egyet lehet kirakni, viszont nagyon jól lehet így Bármi elől elbújó kaszterre rárakni, és ugye az a, az a trükk, hogy a következő oldalon lesz a feed, ami pedig azt mondja, hogy mindenki, a, aki frakcióbéli modell, zárkó a van azonnal elnyomhat egy spelt, egy varázslatot, ami lehet például egy horfrost is. Uh -huh. És így két, két fókuszod marad még a boostra is, tehát meg tudod boostolni egyrészt a, az attackot, egyrészt pedig a damage is meg tudod boostolni. Ez azért jó, jó lehet, az ilyen AOE-ban megsérült visszavonuló a ka még utána nagyon-nagyon utána az az nagyon messzire úgy, igen. elérni. Úgyhogy az szerint, szerintem jó, szerintem jó meg maga, a, hát szerintem átérhetnénk erre a fitrem, mert ez, ez az, ami nagyon jó ennél a casternél. Nekem nagyon tetszik, mert annyira a sok oldalú, hát akkor fejtsd ki, hogy milyen modellek használják ki ezt jókadolban. Először is a könnyű lovasok, akikről már beszéltem, Speed 9, tehát 18 incset felfuthatnak, és utána még három kockával onnan még sprészhetnek például. Uh -huh. Ez nagyon-nagyon finomnak tűnik. Akkor mondjuk. Honosítok egy ajánát, aján holtot, és ők is futhatnak, onnan még, hogyha akarok, akkor akár zefírezhetnek is. Ez 15 nincs, és onnan 10-re még szintén három kockával az ajánál kirakhatja a kiszt. Uh -huh. Ami szintén nagyon durának tűnik, vagy kétszer kiszelhet. Uh -huh. Vagy, vagy futás után ugye még, még a valacsev is nyomatat sprayt. Szintén. Akkor jöhetnek honosítva ezek a kis törpék is, amiket te ismersz azért jobban. Törpékhez? Ja, Arcanist azokat. Works. Hát szerintem azért nem annyira erősek ők, hogy mondjuk rá ne az olyanájákat olyan honlósítsd ebben az esetben. Egy futó ajana, ami kirakja a kiszt valahova, az azért nagyon jó. Különösen, hogyha tényleg ez a fitelős dolog megy, ahogy ugye az olyan előre fut, akkor ráfítesz, kirakod az, az okult twist akkor, akkor utána ugye, mivel immediately megy, ezért, ugye kirakod te, az occult twist akkor jön az ajánlás, rávarázsol egy háromot, három kockás háromot, és aztán utána, amikor mindenki mást is kidolgoztál a seregben, akkor még mindig a aktivációd van, és aztán még fókuszból még mindig mehet egy horfrost a hármazott kiszezett célpontra ugyanúgy több kockával. Igen. Szóval, jól van, ez csak egy darab, de, de azért nagyot üt. Igen, igen, és, és így, hogyha megnézzük, hogy a kiski mehet így, így azt mondom, hogy a 12-es erejű am, amúgy sem, egy varázslatnak nem kicsi erejű a, a 12 Ezek a sprékezek ezek nagyon durván fognak vinni mindent. Uh -huh. Szóval szerintem ez a feed rendkívül agresszív és nagyon jó. Olyan alfosztrájkokat lehet vele leadni, hogy, hogy tényleg az ember azt fogja mondani, hogy, hogy kőkeményen hullik a, a, az apraja. Hát az is, meg, meg ugye beszéltünk az Epic healing a múltkor, hogy akár azt is megcsinálhatod, hogyha nagyon szorult helyzetben vagy, Epic féli feed körében is mindenki csak előre sétálhat, és aztán te meg és ráfitelsz, igen. és aztán mindenki prézik egy jót, akkor még azon a körön is elég effektív köröd van, bár nem a legeffektív, ami lehet, de hogyha úgy látod helyesnek, akkor muszáj me meglépni azt, hogyha tudod, hogy azokat a modelleket úgy is elvesztenéd a következő szignál körben, akkor még a fitet kilövöd rájuk, ami még megvannak, és ők kasszálnak egy nagyobb. Igen, akkor még ugye vannak nekünk Dum Rivereink, aminek az attachmentje szintén tud varázsolni, és ez is rendkívül messzire küldi el ezt a sprayt, hiszen advanced diplójos, és emellett meg tud csinálni azt is, hogy kapnak végre egy rohanfutás parancsot, és abban a körben általában maga a Ternion vezető az csak így tartja az ideális unit koherenciát, de most még egy olyat is tehet, hogy, hogy ő is megromoz egy, egy modellt, mert miért ne, vagy egy objektívát, valamit. Az a lényeg, hogy jó pozícióba kerüljön, akár egy saját dumrivert is, jó pozícióba kerül, fut, fut, vagy futhat, futhat, is, futhat, futhat is. Igen, és utána meg a feat alatt fog tudni, nyomatnő is egy három kockás spray És ez, ez megint rendkívül messze van. Tehát a, az a lényeg, hogy a Zerkova ezektől a modellektől, akik leadják ezt a támadást, ami egy 8-as spré, ezektől kell 14 incsre lennie. Tehát még a, uh -huh. még a talpának a hátulsó csücskét kell elérnie a 14 incsel. Tehát ez azt mondja, hogy, hogy egy 22 incsre plusz-minusz az apró az én, én ott tartom a kaszteremet, és, és egy, egy ilyen 22 inch zónát, félkört, azért, azért be, be tudok teríteni szprékkel. Uh -huh. Jó lesz, az biztos. Jó, szerintem Zerkovát kivesésztük. Igen. Még a Doom River guard kell nélkül. megnézni. Uh -huh. Illetve még a fi a listájáról beszéljünk. Amennyi én azt csak átfutottam. De először nézzük a river gárdokat, ugye ezek sima dum riverek, annyi a különbség, hogy 5 mundosok, és plusz egy armot kaptak egy P plusz esér cserébe. Tehát kisebbet ami még mindig azért elég finom, mert 12 plusz weapon master, viszont kaptak egy armot, úgyhogy egy 20-as damage-ról Valamint a Spellboard a Sacred Vards-ra ők is Igen, megint nagyon beépített jó. beépített Silence-ük van, illetve counter -ok, ami egyébként az, az is tök jó. Ugye így valószínűleg már azért mindent nem lehet, tehát a, a Counter-Charge miatt valószínűleg a, a Sacrifice öllembe azt el fogják veszíteni, vagy Self-Sacrifice-ból ki fognak kerülni. Amikor jönnek, de, de akár azt is mondhatjuk, hogy, hogy egy odalopakodó arknód vagy valami ilyesmit azért lecountercharge és, és az mindig finom. Így van, arknódot, meg akár ilyen lövőseket, vagy akár egy, egy zelkovára berohamozó uh, hevit is lecountercharge-olhatnak, és hogyha jó megy a dolog, akkor ki lehet ütni uh, rendszereket, vagy kezeket le lehet tévni. Akármikor kolosszáról is le lehet ütni egy-egy kezet, csak ugye arra kell vigyázni, hogy ne rohamozzon ki az ember az elkovának a kommandjából, mert akkor nem tudja leadni Ingen. a kautetszás támadást. De az viszont 9-es, tehát az azért elég jó. Uh -huh. Tírlista. Én néztem, hogy, hogy igazából, hogyha az ember le tud mondani a gormarról, vagy az epikeirisről, tehát egy-két ilyen táposabb táposabb zsoldosról, ami nálam azért mondjuk hmm. auto-include, akkor, akkor azért elég szép ez a tier lista. Szóval a tier listában -List nem lehet behozni, viszont be lehet hozni egy messen unitot, ami valószínűleg a is lesz, valacsebvel, és aztán utána az... hát a plusz egy a starting roll -ad. nagyon erős, az, az most Igen. egy másik beszélgetés, hogy az mennyire erős tett mostanában, mennyit számít a kezdés. De. És egy Coldun Lord ingyen, ami két, két pont igen. olcsosítás, mert ezt úgyis visz az ember. Illetve, hát. ugye, Efe megkötés nélkül lehet vinni a Coldun Lordot, úgyhogy akár viszünk két Coldun Lordot is, mert az jó arra, hogy ezeket az egy-egy fókuszokat kidobálja a Jackekre. Hát, uh -huh. Két jacket kell vinni, érted, de... Most az új könyvvel erre is jött még azért opció, úgyhogy azokra is menjünk tovább. Uh -huh. Ugyanis, kador az új könyvben csak Zerkowelt kapta, és ezen kívül warjack -eket. Se szóló, se unit, se semmi. Na, akkor lássuk a Kezdjük közül? az engőrrel, mert az nekem a nagy kedvencem. A Rager? Igen, rosszul tudtam a nevét, valamiért így, így ragadt meg. Rager, nagyon-nagyon dühös, egy gladiátor igazából. Gladius is van nála, az a fegyvere, meg bököget a, a pajzsal. Gladius az 15-ös erő, tehát ez, ezek szinte már egy-egy erősebb szólónál vannak ezek a, a fegyverek. Na de, ami nagyon durva ennél, hogy Shieldguard. Bocsánat, hogy egyből erre ugrunk rá, de igazából ez a legfontosabb tulajdonsága. Egy Warjack, ami Shieldguard. Olcsó. Hát a Krix is nagyon sokat és nagyon régóta várja, hogy kijöjjön az ő Shieldguardos jackjük. Ugye a szabályai ismertek, de a modell az még kanyarban mm. sincs, és már teljesen készen vannak tőle, hogy már kipróbálnak pár Vár és várják, hogy legyen Shieldguard, különösen ugye az új Denny 3-hoz, de egyszerűen nincs nekik, és akkor kénytelenek beérni, azt hiszem, az Ogrumbok úrra mm. láz lehet nem dolgozik nekik, azt nem tudom pontosan. Úgyhogy, jó, erre várnak már mind a Kadorba Kadorba eddig, ugyanúgy a Bokur látta a Shieldguard-os de azért egy ilyen kis Jack azért Sokkal, sokkal szívósabb. Nem az, a, nem az a helyzet vele, hogy sokkal-sokkal szívósabb lórikám, hanem az a helyzet vele, hogy ez egy teljesen P-Warjack minden térlistába hozható. Uh -huh. Tehát, amikor én ezt megláttam, hogy kaptunk egy Shieldguard Warjacket, az, az volt az első dolog, hogy ezt tudtam, hogy én ezt be kell építenem a seregbe. Hogy ez csak 6 pont, az, az meg másik Bőven, bőven jó dolog. Onnantól kezdve, hogy mit tud, azt, azt én, én nem is néztem, megmondom őszintén, utána persze olvasgattam, de rengeteg olyan dolog van, amikor egy Guard az, az must have. Például nekem a nagy kedvencem, és egyébként világviszonylatban is az egyik legerősebb kadorlista, a Maddox of War. Uh -huh. Ugye ezt kétfajta képen csinálják meg az emberek, vagy visznek a, a Butcher mellé egyetlen egy olcsó jacket, tessék, itt van a Ranger 6 pontért, és annyi Doom River t amennyi belefér. Most ugye itt egy, egy Epic Iris lövéssel azért a Butcher támadható, és utána magát a Butcher, pláne hogyha csak Doom River-t viszel, akkor azért erősen lelőhető hogyha megejriszezted. Na most, hogyha itt van a Rager, akkor nem fogod tudni megejriszezni a, a, a uh -huh. Butchert. Vagy, hogyha olyan sereget viszel, nem amit én, a Gorman. Gorman. nem tudod gormonozni, ugyanúgy a Kastert. Ugye a másik listaépítés, hogy viszel vele Kolosszát, ez az én nagy kedvencem is, de a Kolosszálokra Pláne a Krix ugye hozta ezeket a kis pistolrafeket, és ráelőtte a Shadowbind-ot. Most ezt nem fogja tudni hmm. megtenni, hogyha itt van mellett a, a Shield Guard Warjack. Hát kettő darab piszolig. Igen, de kettő darabban de, de nem mindig, és egy, egy azért el szokott hullani. Jó, hogyha nem támad vele, akkor inkorporál, akkor az alóek oh, nem érnek semmit, de egy-egy de Doom River, vagy a, a Unit Attachment spréje, az ugye én tudom, Igen, hogy mennyire Igen, szívósak Igen. ezek a kis pistol úgyhogy általában a, az egyik attachment, egyik doom River osztag, az azért nem tud rólmozni, mert az attachmentet mindenképpen spraybe kell vinnem. Úgyhogy, uh -huh. úgyhogy általában azért egy egy breath azért el tud hullani mielőtt azok effektívek lennének, mert ugye őnek is oda kell figyelni arra, hogy 12 inch nőnek. lőnek, tehát azért 12 inch azért a Doom River spam környékén nehéz nekik közel kerülni a Kolosszához. Túl nagyon veszélyes a sokványikus fegyver, amivel hadonásznak az őrültek. Úgyhogy én, én ennek nagyon-nagyon ennek örülök. Egyébként egy Berserker testre van építve, de a 18-as Almot azt egy pajzsal meg, megnövelték. 20-asra kapott egy, 20 kapott egy Shield kébé. Kanont igazából RAT 3-mal, viszont rendkívül erős, mert Hof 15-ös, nem a elövés Most ezen így azt mondhatna az ember, hogy semmit nem ért, de ez butaság, mert ugye ez elsősorban Shield szerepettől be ez a Jack, Ergo ott kell maradni a kasztár vagy a kolosszár közelében. Ergo közelharcot nem nagyon fog látni, viszont ezzel az, a 15-ös erejű lövésével egy objektívát vagy egy shitting stunt azt, azt gyönyörűen tud fenyegetni. Mert a RAD 3 mal Igen. ezeket az ötös defű kis dolgokat azért még mindig akkor visszeli csak el, hogyha bedobododjuk igen, ez így elég jó, meg az ilyen különféle ilyen a páncerű knockdown dolgokat is be tudja fejezni, egy knockdown long t vagy valami hasonlót, egy knockdown fenris hogyha kador az ellenfél, mm. akkor ne kelljen azzal lenni, hogy hú, meglőttem egy power 10 de nem dobtam át a páncélt. Akkor még egy el, de nem dobtam át, és aztán nincs több lövésem, mert a 15 azért számít. Igen, igen. Ugye a többi alapvető tulajdonsága először is az, hogy unstable, ez a, a berzerkerekre is jellemző, az rá fókuszt, akkor köre végén dobhatsz, és hogyha annyit dobtál, amennyi fókuszt kapott, akkor felrobban, és egy 14-es blast, de nincs kioszt 3 nincsen belül. Ugye ez úgy szokott kinézni, hogy ha ad az ember fókuszt a berzerkernek, ha egyet ad, akkor 100% hogy felrobban hármatad, és számít arra, hogy bemegy, üt, csinál valamit, elkölti a fókuszokat, és utána még fel is robbantja magát, akkor meg biztosan nem fog felrobanni. Úgyhogy ez, ez egy, ilyen ez az unstable dolog de együtt lehet élni vele. Pláne, mivel mondom nekem a Maddox megy, ott, ott ö, semmiféleképpen nem kell neki fókusz költenie, mert, mert az agresszív miatt amúgy is ingyen fut, ingyen rohamozik, de a butcher miatt az összes több power is ingyen csinálja. Uh -huh. Mi a következő Jack? A, nézzük meg, ha már itt vagyunk a Berserker chassis akkor Meddog Med nevű Med csodálatos, mm -hmm. csodálatos gyenge kis Igen. E... Hát ez egy nagyon... Annyit tud, hogy szép. Érdekes. <laughs> Na, nézzük, nézzük meg, hogy mit tud. Ugye ez is egy berzerker tehát Speed 4 heavy talpra épített kis jack. Kadorban már egy, egy eltalálhatatlan 11-es defel rohan rohangászik 18 as armán cserébe. Egyáltalán egy dolgot tud, az, hogy 5 pontba kerül. Azt és, és tramplezni is tud, de... Igen, ez egy trample bot. Na, nézzük, hogy mit tud pontosan. Van egy zsűri rigged nevű képessége, plusz két speedet lehet neki adni, egy fókuszért, ugye? Mivel ez is felrobban, hogyha adsz neki egy fókuszt plusz két speedért, akkor egy kövér trample után biztos, hogy darabaira fog esni. <gül> Hát igen, legalább egy csomó mindent megölt, vagy nem. Igen, öt pontért egy ilyen. Kriszbe azt hiszem, egy pontért hozol hármat ezekből a bombákból. Hát, kb. Itt, itt, öt pontért hozol egyet. De legalább na, izé, nagy talpon van, és attól méred a három incset. Uh -huh. Na, ugye Crusher, az még egy ilyen jellemző tulajdonsága. Az additional die plusz egy kockát kap a trample támadásaira. És fókusz nélkül tudsz az. az végül is nem rossz, ugyanakkor az a baj, hogy ugye, hogyha normálisat akarsz tramplezni, akkor a jury reggelbe be kell kapcsod, hogy legalább valameddig eljuss, mert alapból speed 4-es. Mm -hmm. Szóval ez egy kőkemény 7 incs-es jelent, és így ezt, ezt lehet kinyomni egy 9 szorosra, Ha csak nem akar az ember ilyen superiority rádobni, amit gondolom, hogy nem akar. És aztán, hogyha a jury reggel már el, fókuszt, akkor ugye, mint mondtad, biztosan bekövetkezik a robbanás a végén. Úgyhogy hogy egy jó, de aztán is veszel a jacketet, és lehet, hogy pont egy olyan helyre tramplozol, ahol már a robbanást nem, nem viszel plusz embereket, de... Hát, ja, nem voltak nagyon megelégedve az interneten a népek vele, mondták, hogy nagyon rossz, P Igen, 14-es. Akkor, akkor, <gül> akkor 11-es powerről ütögeti a tramplet, szóval is lehet, hogy örülsz magadnak végig egy csomó ilyen ARM-15-16-os átlagos modellt, és aztán utána mi nem is tudod átdobni nekik a páncéjukat, és csomó életben maradt, te jó felrobban, szóval... Na. na, de mit várnak nem, az nem emberek az mondjuk 5 pontért, tehát ez is felmerül a kérdés. Hát jó, jó, de úgy van, hogy, hogyha nem hasznos a képessége, akkor mindegyik kb. mennyibe kerül, mert nem fogják betenni, hanem valami mást hoznak öt pontért. Jó, na most még én egy alkalmat azért láttam mondjuk, amikor ez a meddog ez jó lehet, és olyan örültek, akikből ismerünk párat, legalább egyet, az lehetséges, hogy fel fog csillanni a szemük, amikor egy P-bucser mellé viszed őket, és mondjuk vissza belülük hármat, négyet. Uh -huh. És az miért lesz? Mert a P-bucser az három fókuszért tud nekik adni a támadásra bónusz kockát, de ez még egyébként nem is annyira fontos, hogyha hogyha trampolözni akarunk velük. Tehát lehet, hogy ezeket uh -huh. kiszórod, hogy mindegyik be tudja kapcsolni a zsűri-riggedet, de, de fennáll ez a lehetőség is, és a fitje pedig plusz egy semzés fog adni nekik a trample damage valamint a robbanásra is. Uh -huh. Szerintem arra is jár a plusz egy kocka semzésben. Felképzelj. Úgyhogy az, az úgy már annyira nem rossz. Én meg is nézem közben ezt a, ezt a bucsőrös interakciót, közben szerintem a Viktor elkezdheted felolvas. Viktor, ugye elsőre, mikor megnézi az ember, annyit lát, hogy ez egy tipikus kador kolosszá. Nem tudom, hogy a nemzetközi viszonylatomban hogy ítélték meg. Volt egy-két... Én úgy, én úgy tudom, hogy, hogy igen, hogy egyrészt fél, az ellenségeink félik, a... a Anyaföld szolgálói pedig rendkívül boldogak voltak, amikor megkapták. Egyébként én is. Na most ez, ez egy olyan, mint egy ifa, ez a cuc, hogy nem szép, amikor megkapod a slusz hozzá, akkor persze azt mondod, hogy egy Ferrari-nak jobban örültem volna, de a Ferrari-ra nem tudod fölrakni a három szekrént a tetejére, hogy vid Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon hasznos dolog, csak nem ott van a hasznossága, hogy mindenféle speckó szabályai vannak, hanem ott van a hasznossága, hogy Fury van még mindig 25-ös erővel üt, hogy, hogy még mindig 20-as armja van, és talán 70 vagy 60 valamennyise pontja, hogy rárakod a fury mert nem érdekes, hogy 7-es def vagy 6-os def van, és akkor onnantól kezdve jönnek a bónuszok. Tehát minden mások bónusznak kell nézni, amitől viszont rettennek az ellenségeink, az a nagy ágyú a tetején, a siege mortár. Most nagyon erős is. Igen, igen, ebben osztam én is ezt a nézetet. Ugyanis 20 incs ez egy 4-es speedű jacknél azért, azért nem baj, hogy, hogy van ilyen. <gül> és ötös ös Úgyhogy nagyon jó. Hoviam, csak, viszont csak 15-ös sajnos. Hát mint a sima -nek, de ez nem is akkora baj. Mert vannak különféle jó kis lőszerek, amiket egyre bele lehet tölteni nagy ágyóba. Úgyhogy azok a, azok a durvák. Igen. Egyrészt van egy flare, ami minusz két defet fog adni az 5-ös belül mindenkinek. Ez, hogyha ilyen precíziós dolog, dologra kell, akkor, akkor tökéletes. Ott van egy caster 16-os defen, rárakod, nincsen túl sok esély arról, hogy leszóródjon, még hogyha úszint sem engeded el, akkor is talán 5-6-ra szórodik csak le. Hát ezt már ki, ki kell, kell számolni? számolni, gondolom olyankor érdemes, hogyha olyan objektívákat lősz, amihez közel állnak kaszterek, akkor azokat relatileg könnyű eltalálni. Az, az biztos, akkor... viszont ha magát a kasztert meglövöd, akkor is tehát a, akkor is leszoródás ez egy 50% csak. A világ végéről Aha, világ világ végéről küldöd meg. És nem vagyok benne biztos, hogy egy Smallblazesről a 4 négy, leesik-e már? Tehát a 4-es. Mindjárt, mindjárt végig számolom. Közben mondtad a többit. Akkor van egy olyan, ami Kigyújt, fire-t és mindenkit kigyújt, aki az öt belül van. Ez nagyon finom egyébként. A világ végre az első körben, ugye, általában futni fogsz, ha csak nem te vagy a második játékos. És akkor onnan elengedsz egy, a pálya másik végére egy, egy lövést. Parking fire, tehát ha csak nem egy belül állnak a, a kitakaró modellek, akkor akkor rálátsz mindenkire, még az ilyen súnyogok is kaszterekre is, és akkor puff rárakod a kigyújtást, és akkor második körtől kezdve ég a, ég a, a kaszter. És ez mondjuk egy ilyen hordásvorloknál, aki jellemzően hátul súnyog, és, és van neki egy kőkemény ilyen 14-es, 15-ös harmja, az nagyon finom. Uh -huh. Hármat véd, és így körönként egy ilyen négyet beleégetsz. Az, uh -huh. az, az nagyon sok Közben végig, szá végig számoltam ezt a dolgot. Azt mondja, hogy az ötös AOE-nek a sugara két és fél. A harmincas talpnak a sugara az 0,6 szó. És ahhoz, hogy leszóródjon, a, a dolog, akkor az 3,09 szólt kell legalább szorodjon. szóval 4 es 4-es, 5-ös, 6-ossal leszóródik, viszont 1, 2, 3-ra rajta Ez marad. 50 százalékban. Úgyhogy így jön ki a matek. A ja, kb. Az akkor lehet is, hogyha már a Viktor valamennyire közelebb van, de igazából mivel van minimum range -e, egy 6-os, ezért nem fog közel lenni, úgyhogy elég garantálta. A flér is, meg a, meg a kigyújtás is, az esetleg 50%-ában. Igen. De általában egyébként, hogyha már a második vonalban belülsz egy ilyen gyújtósat, az, az ott valami supportot az szerintem el fog találni, és az nagyon fáj általában a játékosoknak. Igen. Most... Most a Harkevics dupla Viktor-tól retteg az internet népen. <gül> hogy, ez, azért, ez azért még számomra egy kicsit erős, hogy, hogy, hogy az egy jó dolog lesz, de... Hát hát gondold bele, hogy né négy darab ilyen tüzes és Mokát kilének körünként, igen. már a legelső körben is, és uh, ahogy szóródik jobbra-balra, és mindenki kigyújt, az a klasszikus gyalogságot az teljesen, teljesen megsemmisíti, és aztán ott van két kolosszál, amit valamivel meg kell ölni, de, de neked már nem lesz ütőerőd, amivel ezt megtehess. Szóval a, szó, a szólóid, az egységeid, azok mind elégnek. Ha csak neked is nincsen dupla listád, akkor elég kicsi az esélyed. ellenük, persze még akkor is kigyújthatják a workasteredet, mert tényleg össze szóródik, és nem lehet előle elbújni. Én csak azt látom, és hogy... És mivel az... ilyen messzire egy ezért gyakorlatilag az első körbe biztos kilője ezt a négyet, meg a másik körbe is kipuffantja ezt a négyet, és az, akkor az már minden, minden égni fog. <gül> és aztán Harkiewicz fit körében meg nem tud le, leverni a kolosszákat, és akkor, hogyha kell, akkor lőnek még egy harmadik kört is valahogy. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz lesz ez ezzel játszani egy normál serege Trollok azok mondjuk rá kibírják, mert van a NO Continuous Effect aura a kötő, de amúgy, amúgy a normál seregeknek az összes gyalogságát, ez, ez le fogja durván vinni. Ez, ez, ez most a, a vízió, ami mindenkit meg. Én, én azért azt mondom, hogy egy Harkevics-től az, az arra csak az internet népe képes. <gül> Tehát én, én megmondom, tudod, hogy én játszottam Harkevicset, mert magát a figurát nagyon szeretem, és nagyon sajnálom, hogy ilyen nyomingert csináltak belőle, de még mindig ott tartunk, hogy, hogy a Harkevics az saját maga a probléma. Tehát lehet, hogy tud négyet lövetni a kis kolosszájaival, de ha csak ha nem viszed el a Tarindi-re, viszít, akkor a következő kör úgy fog indulni, hogy akkor átlát az ellenség az egyik izén, az egyik kolosszálon, és a 15-ös defű ö, védelem nélküli, talán 18-as páncélon kempelő harkebücset fogják rommálőni. Tehát, igen, ez egy olyan dolog, hogy sok mindent mondtak már itt az internet népe, verhetetlennek, meg, meg őrületnek aztán meg lehet látni hogy mi lett belőle, hogy még mindig meg lehet fogni szinte bármilyen sereget gondolok itt az, az epik héli dupla kolosszálos listákra, stb. stb. stb. tehát van egy csomó olyan dolog, amikor, amikor egyszer nem tudod föltenni ezt a sereget, egy outflanket megnyersz, egy, egy olyan szenáriót, és, és nem tudod föltenni ezt a sereget uh -huh. Hát jó. Kíváncsi vagyok, hogy kipróbálja-e valaki itt, Hát arra azért mérget vehetsz. <gül> én, én mondjuk pont tudok egy embert, aki ezt azért ki fogja próbálni, de, de nem hinném, hogy, e, hogy ez, hogy ez lefog, leszorítaná a, az Uber Tab, kador listákat a, a topról. Akár egy Bucser 3, akár egy Zerkova, új Zerkova, akár, amiben látok potenciált, akár egy, egy Bucser 2 Mendoza For, ezt nem hinném, hogy nagyon veszélyezteti. A kis aoe helyett kapott D3-at lövő puskát, ami egy légio ellen jónak tűnhet, mert hiába 12-es erejű csak a lövése, ugye ennyi volt a kis, kis AOE-lövő a Funkösten, ez kap uh -huh. uh, talán additional diet additional, additional diet, diet kap kap az atakrólra repülő modellek ellen. Tehát ez légy jó ellen, viszont, viszont szerintem jobb, mint az a kis Aue. Uh -huh. Az biztos. Angelius, Archidon, és, és uh, Denny uh, 3. <gül> Terminus. <gül> <gül> Már csak akkor a 12-es erővel Terminus a 30 Hát meg Krügerek, epik és p aztán mind a ketten repülnek, az vagy fixen, vagy spellben aki is. Ugye adnak mínusz 5 úgyhogy azokat meg már, akkor lövöldözheted öt inchről. Ha 5 inchre állsz, hát, akkor inkább 20. oda mész, aztán szállva vered 25-esre. Hát de varamikor nem félsz oda modellektől, és nem tudsz mozdulni, de attól még tudod lőni. Úgyhogy ja. hát jó kis képesség, meglátjuk, hogy mennyire lesz hasznos. Meg aztán akár az ilyen kis légion light bíztek is, meg a, a leszer is, az a kis, kis repülők, azokat is le lehet lőni, az új Krix kis jacket is lehet. Hát azt nem lőni. én nem nagyon hoznák, mert amiatt nagyon sírnak a krikszek. A utolsó dolog, amit kaptunk, az pedig nem más, mint ruin. Ő már egy kicsit hamarabb kijött, így a spoilerek, meg a maga a modell is. Nekem is megvan már. Itt várja, hogy lerakjam a Skype-ot, és neki a festésnek. Uh -huh. Ez egy elme baj. Elme baj. Már, már aki kipróbálta, például a Martin, mind megegyezünk abban, hogy elmebaj. baj. Uh -huh. Nagyon erős, erős lett. Nagyon erős lett. Bucsernek a Jackie, ott kezdődik. Nézzük át akkor, hogy, hogy mit tud. Standard kador, Heavy lőfegyver nélkül. Uh -huh. Viszont a matya az egy habkönnyi 8-as. Uh -huh. Abomination ő is. Uh -huh. És 18-as meg 16-os erőről fog ütni. A fő fegyvere az rícs és mágikus. Tehát nagyon-nagyon nagyon durva. Az nagyon-nagyon kemény. Hogyha a bucserrel jön bármelyik inkarnációjával és egyébként a legdúrebb listákat sem borítja, mert például Close of the Dragonba is befér, nincsen lőfegyvere, uh -huh. akkor plusz kettő inch-el fog rohamozni, és pathfinder tehát ő bondless charge-ot kap, nem pedig relentless charge-ot. Ingyen roham, plusz két inch-el, úgyhogy ez, ez egy 4-es je van neki, ez egy 9-11 inch-es fenyegetés nagyfegyverrel, nagyon, nagyon finom. Van rajta egy Orgozil, mint Pézerkován volt. Minus három range kap az ellenfél, hogyha rávarázsolna. És hogyha ezt megtette, akkor a támadó modell kap D6 seppontot. Az is jó pofa. Kis druid el kellene. Ja, meg a és akkor ugye... Ott találja magát. Mert aztán elrontják a komolcsainkat. <laughs> Ezt is, meg akár a troll rune is aprítja ez rendesen. Igen, én, én Ö... szerintem pont amire vágytam, a, az ilyen heavy infantry ellen gyönyörűen fog működni. Ez 18-as erő, egy, egy ilyen championt, vagy egy fistoffalak. Embert, azért átlagon ez, ez szájba csap, kapja belőle a, a szót és akkor veheti a következő támadását, következő ellen. Hát busztolt. Igen, igen, igen. Hát busztolnia kell egy-kettő, de hogyha kiveszi már mondjuk a shield guard, ahogy a shield wall a, a középsőt, akkor megszűnik a shield wall, és akkor megint már négyel jobb ez és akkor már busztolatlanul fogja eltalálni őket. Tehát, vagy, vagy megölni őket átlagon együtésből. Igen, és ugye van diszpelje is ezen a buzogányon, a ezért a, a Defenders World-os Cetrátikről az első ütésen ugye rögtön Te le is, is megy, megy a páncér, és csak 20-os páncérnak ottál, és csak 20, 20 páncér nap, kettőt nap, ottán, véd, és nap, kettőt az első ugye a roham célpont volt, az lemegy a izén, lemegy a, a rohamtámadáson átlagra, és utána már megszűnt a shield is, 16-as armon fognak ott állni, ami szinte... Az hát, a, ugye, ugye, a, a, hát ugye mindenki, aki base to base van, ahogy a Cetrátik állnak egy sorban, ezért úgy tud megszüntetni, hogy egy modellnek a jobb és a baloldalt álló emberét kell előbb megöld, és aztán aki a közepén maradt, ő nem kap, de utána újra. Szóval azért macerás a shield volna, de az, hogy kapsz be az lelkeket, azért sokat segít. Igen. Na mindegy, szóval ez, ez, ez, ez a Soul Taker Ability is nagyon-nagyon kemény, elveszi ugye a score meg a Kriegszelől a lélekgyűjtögetést. Hát attól függ, hogy melyik, melyik score, hogyha például Zal mész, akkor neki van egy olyan szabálya, hogy a saját kontrollzónájában nem vehet semmilyen ellenséges modell, semmilyen lelket, úgyhogy arra érdemes figyelni hogy akkor az áll szépen irányítja ezeket a lelkeket, és nem, nem, nem, kapja, nem kapod meg te. Meg a, a protektorétbe pedig a, a reclaimerek szerintem, legalábbis a testamentnek biztos van, olyan, hogy az, ott pedig sosem kaphatsz kontrollzónáján belül lelket az, az ő modelleiből, de, de legtöbb esetben ez, ez működik. Hát ugye, ilyenkor viszont az ember rárakja a Bucsár 3 a. A grievous és... Vagy, vagy nem azt akartam mondani, hanem az Epic sorcer rárakod a, uh -huh. a Remove From Plane-t, és, és akkor még annyira sem lesz szomorú, hogy... De a Shatterstorm az, az lőfegyverre megy rá, nem? Szerintem a Shatterstorm az... Hú, na most jót mondta. Na majd a mire Csabbi elmondja ő. Igen, igen, igen. Szerintem remegy minden fegyverre, csak lőfegyverre szokták használni, nem? De lehet, hogy egy. közben. Satt Range a. rénydorban De tényleg működik, s nem gondoltam volna. Tényleg csak lövésen láttam. Akkor viszont ez működik, és még aulézik is körbe. Aztán utána gyűjti a lelkeket. Meg kell nézni majd még ZA-t Nem de, a de... remove from play, az nem akadályozni? Úgy, úgy értettem, hogy ha megölsz valakit, akkor ja, ad, igen az, az a kis AOE-a, az még levihet valaki mást. És hogyha mondjuk le zálnak, nem Friendly Faction, hogyha Friendly Faction a képessége, akkor, akkor hogyha van valami möszneri mondjuk hozza a kis Minion <gül> olaja gyújtogató unitot, <gül> Akkor az, azokat elviheti zavó és mégis, mégis jön vele a lélek. Nézzük Warlocks, és azt mondja, hogy zár. Van neki egy... Ne mondja mondjad a többi dolgokat. Igen, Faction-t véd a zál, És ráadásul csak a Warrior modellnek a lelkét. A warbeast lelkét azt nem. Igen. Na, szóval az a lényeg, hogy vég, végére értünk. Taker. Itt még ugye annyit érdemes mondani, hogy ez a, ez a kisbezerker gyakorlatilag. Mert hogyha beszabadulsz olyan modellek közé akik, hát, akik él, közé, akik generálják a szót, azt nézem, hogy living enemy Modelis is destroyed within two". Tehát ő nem cool szólos, tehát a sajátból nem kap lelket, viszont bemegy, megöli a, az élő warrior, enemy warrior modellt, uh -huh. beszedi a lelket, abból tud vásárolni következő támadást, vagy boostolni adtak és damage tehát Tehát ez, ez, ez gyönyörű. Mondjuk azt még el kell mondani, hogy ez is aktivizáción belül működik, tehát mondjuk Butcher 2 feat körében ezzel nem lehet azért megnyújtani a a elnyújtani, de, de attól függetlenül gyönyörű. És hát mat 8, tehát mat 8, as P pluszes reach, meg fegyver. Itt már megint, megint az van, hogy, hogy ez be tud fejezni egy kastert. Ez de... be tud, mert jó a P és jó a, P is, jó a mat is. Jó, van kell, kell busztolni rendesen, de két, két ütés ebből azért egy normál kastert uh, elvisz. Hogy Grievous funza meg szinte bármilyen vorlokot. Úgyhogy kicsit beszélünk még itt a szinergiákról. Ugye, Bucsarele érdemes hozni, mert a Bondless Charge az, az nagyon erős. Rajta, és, uh -huh. és hát Butcher 3 Energizer elteti 3-ért, tud neki adni Grievous wounds onnan ingyen tud csárgyolni, mat 8-al, a fenyegetését ki tudja tolni 14 incsre. És uh -huh. miután őt kiküldte, ugye ő még a Butcher 3, még mindig tud fitelni, hogy maga is intézzen dolgokat. Lehet használni uh -huh. úgy, hogy a Butcher 3-at nem akarsz beküldeni valahova ezért a Butcher 3-mal indulsz, kitisztítod a Ruinnak az utat, és a Ruinnal fejezed be a dolgokat. És a Butcher 3 még, hogyha itt nem önnének össze a dolgok, akkor is egy biztonságosabb távolban meg tud állni. Tehát, nagyon uh -huh. igen, igen, most, hogy ők, ők ketten lesznek, a listában két olyan szuperhalálos modell lesz, ami, aminek nagyon nehéz lesz mind a kettőt kerülgetni. Igen. Akkor Bucser 2-nél, ha bucser 2 öl egy modell akár a blunderbuss uh -huh. akkor kap a, a ruin plusz két speedet, tehát speed 6, uh -huh. és kap a ruin plusz két matot. Tehát mat 10-ről fog menni, kaphat ugye a ruin egy fury-t, és itt meg mat 10... 6-os speed, tehát előre fut, vagy előre kamubond lesz, chargeozik, az is 11 incs, a maga amit csak lemozog, és utána még 6 incset előre sétál, és ma 10-ről, P20-es 21-ről fog diszpellezőt ütni. Ez, ez is hihetetlen kemény feedkörben. És maga a bucser egyel, ugye mondtam, hogy, hogy például a Close of the Dragon sem fogja borítani. Azt nem borítja, is mert van neki egy special issue szabálya is. De a, a Close of the Dragonban olyan jacket lehet csak ami aminek nincsen lőfegyvere. Igen, de ugye a specialisú szabálya pedig azt mondja, hogy bármilyen bucsores télistába beteheted, Aha, és akkor ő, Azt ő, hittem, ő, hogy, ezért, hogy, hogy azért a másik szabály az, az felülírja, hogyha... Az, hogyha az, a, az a normál eset, mehet, ez meg ugye azt mondja, hogy bármelyik tába beteheted, és ennyi. És <gül> hogy... <gül> Na, mindegy, az alapszabálynak is megfelel viszont ugye ott az a, az a nehéz, hogy, hogy jacketben... Nem igazán lehetett vinni Pathfinder-t, egyedül a kódiákot lehetett vinni Pathfinder-t, mert ugye a Kolosszálon van lő, lőfegyver, úgyhogy azt nem lehet abba a listába berakni. Uh -huh. És a Grolaron is van lőfegyver, úgyhogy az sem, az sem ment. Torch nem is az ő karaktere, meg, meg van rajta lőfegyver, úgyhogy lehet vinni még egy olyan Jacket, ami Pathfinder és... Már elmondtuk, hogy mi mindent tud. És a p butcher mellett meg, meg ugye a Bucsárfit. Vagy, vagy ugye a bucsernek van az atakrollokat és busztoló Tehát ott is, ott is hihetetlenül kemény. Uh -huh. Hihetetlenül kemény. Hát a p ő azért áttöri ezt a cetráti falat probléma nélkül. Probléma nélkül. Igen. Úgyhogy, úgyhogy én, én szerintem itt a ruinnal ez, ez, ez egy annyira durva modell lett, mint amennyire az előző könyvben a Bucher 3 volt. Uh -huh. Tehát én, én még azt nem értem, mondom, hogy itt az emberek miért a Viktortól vannak kibukva. Na jó, azt azért értem. <gül> Na de az aktuál politikára visszatérve. Szóval egyszerűen szerintem nagyon-nagyon kemény lett. És 10 pont. Uh -huh. 10 pont. Tehát mindenütt a árba adják ezt az őrületet. <gül> Nem szedéle ezt azt, el, tehát azért olcsóbb. Ról akarok másélni, hogy a listáimat hogyan módosítottam. Uh -huh. Itt a, az új megjelenések tükrében mind a kettőn faragtam egy kicsit. Az alfa listámat, ugye a Butcher 3-as ott bekerült a ruin, mert a, a spriggen az gond nélkül lecserélem rá. Uh -huh. És utána most még tesztek tesztek fogják eldönteni, hogy ez véglegese, de egyelőre lecserélem a devastátort is egy grollárra. Uh -huh. Ami szintén nagyon szép, szép jack lesz. Igen, elvesztettem a, sajnos a bulldozt ezáltal, viszont ez a két jack ez nagyon-nagyon ez jó. Uh -huh. És megmaradt így viszont bejött az az opció mindazok mellett, amit ezek a jackek nyújtanak, hogy a Butcher 3-at nem kell minden áron beraknom a sűrűjébe. Uh -huh. Tudok vele hátul maradni, hátul kempenni, és a jackáimat előre küldeni, hogy intézzék a dolgokat. Ez, ez nagyon jó lesz szerintem. A maddox off pedig úgy fogom módosítani, hogy kikerülnek az eddigi jackek, ami brigem meg a Conquest volt. Uh -huh. és ez így felszabadul 29 pontból. berakok egy Viktort, ami ugye olcsóbb, mint a Conquest. Berakok egy Ragert, ha most már a végére tudom a nevét is, uh -huh. ami olcsóbb, mint a Spriggan. Uh -huh. És így ugye bekerül ez a, a Shield játék, vagy a Shieldgardos játék a listába, és befér még egy hoztag attachment nélküli DUMI. Jó. Hallom Florcs megjött Florcsi is. Megjött, már itt ül az elembe. Úgyhogy... Úgyhogy, menjél gyerekezni. Jó. Na, sziasztok! Sziasztok! Bocba, bocba, bocba, bocba, bocba, bocba, bocba, bocba, bocba, bocba, bocba, bocba, bocba, bocba, bocba, bocba, Колбаср, колбасер, бочка, пас, колбасер, бочка, пас, Колбастер, Бочка, Пас, Колбаср, Голый, Голый, Колбаср, Бочка Пас, Толбаср, Бочка Пас, Толбаср, Бочка, Голый, Голый, Пас, Пас, басер почка па колбасер почка Los oh, Caballoteros это сила.